Дні сонячні, молоді, дзвенять ручаями, пахнуть роздалою землею чорною масною. Усе блищить, розчинені вікна, гудзики розтібнутих пальт гімназистів, хвильки балакучих брудних потоків, очі й зуби тих, що всміхаються. А сміються всі, що на вулиці, що дивляться на високе, прозоро синє, всміхотливе небо. Боже, як мало людині треба, аби вона була щаслива. І яке більше щастя від того, коли стоїш на березі такого вуличного ручаю в розтібнутім пальті. Стоїш, прижмуривши очі, не рухаючись, щоб не струсити з грудей сонячного прилиплого тепла, слухаючи бозна що в собі і вірячи, що жити страшенно гарно, потрібно і радісно. А попід зогнилими парканами випинаються уже стеблинки травиці, подібні до гілок сосни. На нагрітих дошках сидять рясною купою червоненькі кузачки і теж, здається, жмуряться та думають, що жити дуже гарно. Попід тинами на передмісті протоптані в болоті вузенькі стежки, такі гладенькі та теплі, коли ступаєш босою ногою. Хлопчики ляпають по них весело голими ноженятами і дзвінко вигукують щось весняне. Горобці джеркотять заклопотану, галасливо. Горобчиці сидять біля дірочок сучків, а самці б'ються за право заняття цих дірочок для своєї родини. На карнизах та на ринвах метушаться голуби і надуваючи шиї голосно воркують, набігаючи грудьми на голубок. Я майже щодня стою за три будинки від Андрійкової гімназії. Коли бачу в ковнірі його гостреньке підборіддя, Оттопирчені вуха й занадто великий картуз, ховаюсь у чужий двір і чекаю, поки не пройде купка гімназистів. Потім виходжу за ними і проводжаю рудий ранець і рожеві вуха до самого дому. Коли трапляється сварка, і рудий ранець відступає, і я по спині почуваю замішання, страх і сором у маленькій душі. Я відвертаюсь, курю і не дивитись у той бік. Часом Андрійко йде додому зо дві години – це через те, що дуже часто перевертаються кораблики. На мене чекають справи, але я не можу піти раніше, ніж сховається в дверях парадного маленька жива постать. І щодня даю собі слово, що це останній раз, що завтра я вже не піду до гімназії. Адже я постановив, що з цим повинно бути покінчено раз на все. Або він мій, або не мій. Не мій? Добре, тоді нема його, він не існує, я не знаю його, не думаю про нього. Але, даючи собі слово, я в цю мить нудьгою та зневагою до себе знаю, що не додержу слова. О, як я зневажаю тоді себе, нікчемний, недороблений кирпатий мефістофель. Ні в чому я не можу дійти до кінця. Навіть у злому я не можу дійти до кінця. Навіть у злому я не то втомляюсь, не то лякаюсь і зупиняюсь на півдорозі. Рідко яку книжку я дочитую до краю. Мої довгі судові справи наганяють на мене нудьгу. Я спішу скинути їх з себе, передаю іншим, калічу, програю. Ненавиджу і мщуся я тільки вибухами. Спокушаю в один замах, а коли треба робити методично, постійно, тягом, я прохолоджуюсь і нічого не виходить. Коли на мене нападає хвиля і я хочу зробити кому-небудь щось добре, то треба. Щоби це було зроблено відразу, бо інакше я починаю нудитись своєю доброчинністю Вона надокучає мені, я критикую і сміюся з себе А кінець кінцем виходить по писанню. А ще добре хочу, злоє содіваю Содіваю злоє, навіть не бажаючи того, виходить само собою Але вигляд маю людини сильної, енергічної, насмішковатої Можливо, що тому сприяє моя зверхність і зверхній вияв мого «я». Хоча на підставі цієї ж таки зверхності мене прозвали так влучно. Сиджу на Володимирській горці. Внизу розлився широко Дніпро, затопивши острови і слобідку. Вдалині м'якими сумирними лініями манячать Дніпровські гори. На них біліє церква-монастиря, звідси подібна до надмогильного пам'ятника. Ліворуч розлігся галасливий, завзятий торговельний і брудний поділ. Сонце червоне, величезне, запухле. Дерева зашарились соромливо. У пам'яті стоїть настирливо одна картина. От я підходжу до будинку, в якому має бути зібрання. Я – комітетчик. Зібрання районних агітаторів. Ах, хай тобі біс! І раптом згадую слова Нечепоренка. Це ж ваша молодість була, і зразу обхоплює радість. Так, власне, це була молодість. Я тужу за молодістю. У цьому вся штука. Коли б моя молодість пройшла десь за верстатом, я так само згадував би її з болем, сумом і дзвенячою тугою. Важна суть, а не форма. Суть же – це співаючі сили – Танцююча кров, жадоба за пануванням над усім світом, одважність, нахабність, безмежність юнацтва. А форма – все, що хоч. Вірші, революція, кохання, верстат. Так, розуміється, в цьому корінь усього. І ніякої зради немає з мого боку. Мене самого зрадило життя, одібравши в мене молодість. Звичайно, все діло тільки в цьому. Інакше могли б згадувати тільки ті, хто брав участь у революції – Смішно. Додому вертаюсь бадьоріше. Худко пройде весна, і минуть усі її настрої. У кабінеті застаю Сосницького. Як тільки дивлюсь на нього, зараз вже бачу, що він має якесь прохання до мене. У мене прокидається веселе, зле бажання помучити його самовпевненого, важкотілесого чоловіка. Сосницький жваво підходить до мене назустріч, здоровкається, хляпає мене по плечах. Він усіх хляпає по плечах. Як і я сам, він з тих інтелігентів, що кажуть звозчикам, льокаям, дідусям-швайцарам «ти, братець», що хляпають своїх знайомих по плечах, животах і загалом скрізь і за всіх, де почувають себе на місці. «Ти що ж це Якове зробив із моєю дружиною, га? От комик! Та через що ви це горшки побили?» Я теж хляпаю його по плечах і, сміючись, відповідаю якоюсь дурницею. Коли сходяться двоє, що хляпають по плечах, то той, хто хляпає дужче, займає пануюче становище. А в іншого з'являється запобігливе підхіхікування. Та ні, справді, слухай, що сталося? Я дивлюсь на його товстий, в'ялий, з круглими крихотними ніздрями ніс, на голубі очі, на жовтяву гриву на голові, і у мене з'являється зловтішна радість. Ніякої схожості немає в Андрійка з цим чоловіком. І знову хочеться спитати, чи знає він про сумнів соні? Вона запевняє, що нічого не казала йому. Але хіба їй можна дати віру? А як знає, то що він почуває до мене й до Андрійка? А втім, яке може бути батьківське почуття у цієї ледачої, розхристаної, сластолюбної людини? От він прийшов позичати грошей. За гроші він продасть і Андрійка, і Соню, і самого себе. Хіба купити Андрійка в нього? Я знов пускаю незначний порожній дотеп про дамські настрої і розлягаюся у фотелі. Дурниці, їй богу, сміється Сосницький. Сидить у спальні і плаче. Обіда чомусь не варили. Взагалі паршива справа Яша, каже він, криво усміхаючись, і витягаючи цигарку. От зараз попрохає грошей. Так, не вдалося життя. Не зійшлись характерами, як ти кажеш. Найкраще, звичайно, найблагородніше – це потиснути одну одному руки і розійтись. Він замовкає, ходить по хаті, важко навалюючись на кожну ногу і дивлячись у землю. Іноді він зиркає на мене, і я схоплюю в його очах чудну, пильну увагу, немов він слідкує, яке враження роблять на мене його слова. «Пусте», – кажу я, широко позіхаючи. Завтра зате матимеш на обід цвітну капусту, його улюблена страва. Ні, Якове Васильовичу, річ не в цвітній капусті. Не любить мене Соня, от що. Він вимовляє ці слова серйозно, рішуче і тихо. Потім додає трохи хапливо. Я не в претензії, я не в претензії, давно вже знаю. І знову ходить, так само поглядаючи на мене. Що за чортовиння? Таких балачок у нас ніколи не бувало. Що йому треба від мене? «Випитати щось хоче? Чи що?» Я знов позіхаю і, усміхаючись, скажу. «То що? Програвся вчора, чи що? Чого таке скигління?» Його, як помітно, починає дратувати мій тон. «Ні, виграв!» – сухо говорить він. «Я можу тобі дати триста карбованців на рахунок мого довгу. От маєш!» Він виймає гаман і одраховує з бачки триста карбованців. «Я збитий цілком з пантелику, і на цей раз зовсім щиро не розумію нічого». «Так у чому ж річ?» – він червоніє і, дивлячись мені просто в очі, відповідає. «У тому, що я не можу більше виносити такого життя, Соня. Женщина гарна, розумна, чесна. Але... Але коли чесна женщина не любить, то життя з нею в тисячу раз важче, ніж з дурною і підлою. Цілий рік це вже тягнеться. Довго розказувати. Він відходить від мене, йде до вікна і зараз вже швидко повертається».